Ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Med Berlinmurens fall för 20 år sedan rämnade ofrihetens fördämningar. Högtidstalen överträffade varandra om demokratin som spred sig som en löpeld över världen. Det var slutet på historien där mänskliga samhällets utveckling hade nått sin ultimata nivå. Men idag ljuder helt andra tongångar. När det amerikanska demokratiinstitutet Freedom House för en tid sedan kom ut med sin årliga rapport löd den illavarslande rubriken Global urholkning av frihet. Rapporten visade att frihet och mänskliga rättigheter var på tillbakagång i världen för fjärde året i rad. Det är den längsta perioden sedan organisationen började mäta människors möjlighet att utöva sina medborgerliga rättigheter för nära 40 år sedan. I redan auktoritära länder som Iran, Ryssland och Kina har repressionen ökat. Och flera analytiker i väst ser bekymrat hur en acceptans för mer auktoritära styren tycks växa fram. Och liberala och demokratiska värden blir ifrågasatta i takt med att de används åtminstone som en del av argumenten för militära interventioner som i Afghanistan och Irak. Kanske är det ett tecken i tiden att de senaste årens utgivning av facklitteratur om demokrati innehåller titlar som Torture and Democracy eller Democracy Kills, What's So Good About a Vote. Demokrati dödar, vad är poängen med en röst? Välkomna till Konflikt. Om demokrati som nyckel till fred eller tändande gnista för konflikter hör författaren till kontroversiell bok om vapen, våld och val ur Nord. Om val som destabiliserar men hyllas av västvärlden som demokratiska framsteg. Reportage från Sudan där vägen till första flerpartivalet på över två decennier kantas av potentiella katastrofer. I want to again congratulate the Afghanistan people on carrying out this election and wish them a blessed month as they come together to welcome the beginning of Ramadan. Efter presidentvalet i Afghanistan sällade sig president Obama till den internationella kören av röster som prisade valet trots uppenbart och omfattande valfusk. Vi ska återkomma till Afghanistan senare i programmet och även höra den brittiske ekonomiprofessorn Paul Collier som har skrivit boken Wars, Guns and Votes. Frågan han tar upp om val räcker för att åstadkomma en verklig demokratisering och fredlig utveckling i ett konfliktrabbat land eller om det snarare skapar mer instabilitet. Den frågan är aktuell på flera håll. Sudan ska om en knapp månad hålla sina första flerpartival på 24 år. En politisk krutdurk och en logistisk mardröm i ett land som är mer än fyra gånger så stort som Frankrike. Och som på många håll helt saknar infrastruktur efter åren av konflikter i Darfur och mellan norra och södra Sudan. Valen är en del av fredsavtalet som skrevs under mellan regeringen i norr och gerillan i söder för fem år sedan. Men den utlovade demokratiseringen efter 15 år av enpartistyre har inte blivit av enligt oppositionen. De har hotat med bojkott och anklagat president Omar al-Bashirs regeringsparti för riggning av väljarregistreringen frilansjournalisten magnus belander följde registreringen på plats en inte helt enkel process där till och med valobservatörerna hade svårt att hitta rätt vi har inte varit ute och åkt mer än en knapp halvtimme men det är redan andra eller tredje gången som vi får hoppa ur minibussen och fråga efter vägen. Vi är på väg till Hillathamat och en lokal för väljaregistrering som åtminstone enligt listan från valkommissionen Borde ligga i de här kvarteren av Kato. Yes? Men listan från valkommissionen stämmer inte. Efter några minuters rundfrågande kommer det fram att lokalen vi ska till nu plötsligt flyttat till ett helt annat område en bit bort. Mm. Och medan vi åker mot den nya adressen så påpekar en av valobservatörerna det som nog alla i bussen tänker. Om inte ens valobservatörerna i huvudstaden kan hitta till stationerna, hur går det då för de vanliga väljarna ute på landsbygden i södra Sudan eller Darfur? Our team Yeah. Men i slutändan så hittade ändå många sudaneser till väljaregistreringen i november och december. Mer än 80 procent av väljarkåren finns nu registrerade för att rösta i landets första flerpartival sedan 1986. Och för en del förstagångsväljare som Leia Abdalla, som registrerade sig i lokalen i Hilathamma så är valen ett bevis på att Sudan nu går mot en verklig demokrati. Mm after uh, cba and democratic transformation and this she okay. thinks that is is fair competition no. now who okay. is that Bakgrunden till Sudans flerpartival är fredsavtalet från 2005 som avslutade ett drygt 20-årigt inbördeskrig mellan regeringen i Khartoum och SPLM-grillan i söder. Ett krig som ofta beskrivits i etniska och religiösa termer som en konflikt mellan det muslimska och arabiska norr och det huvudsakligen kristna afrikanska södra Sudan. Samma sorts förklaring har ofta använts för att beskriva konflikten i Darfur. Men bakom de här grova förenklingarna så finns en rad politiska och ekonomiska faktorer. Framförallt att Sudan alltid styrts av en maktelit runt huvudstaden Khartoum- som blivit rik och utvecklats medan stora delar av landet inte sett några förbättringar alls. Den här snedfördelningen är det som drivit rebellupproren i både Darfur och södra Sudan menar många- och dessutom gjort att regimen i Khartoum tryckt ner eller köpt över- all opposition för att försvara sin maktställning. Och den stora frågan inför april är om den här eliten- nu är beredd att sätta makten på spel- genom att tillåta helt fria val. Anklagelser om förberett valfuskar- haglat från oppositionen- där många anser att president Omar al-Bashirs regeringsparti- inte har något genuint intresse- av en demokratisering av Sudan. The NCP came into Rehan in a government by coup. It does not believe the democracy. And, and then again it is afraid that it is going to lose power. Enligt Jen Matthews, som är talesperson för den före detta rebellrörelsen SPLM, så är Basids partiet som inte i grunden tror på demokrati. För de är valen nu framförallt ett sätt att vinna legitimitet i omvärldens ögon. För trots en övergångsperiod på fem år sedan fredsavtalet skrivs under så kontrollerar statliga medier, säkerhetstjänsten och hela statsapparaten fortfarande av presidentens parti. Trots att SPLM formellt ingår i en samlingsregering. Människor från södra Sudan behandlas fortfarande som andra klassens medborgare, säger Ian Matthews. Men det kommer de inte att acceptera länge till. That is the case exactly today. Och det är tydligt vad Jan Matthews syftar på. Om ett knappt år ska södra Sudan folkomrösta om självständighet i enlighet med fredsavtalet. Och det mesta tyder på att Sudan då kommer att delas upp i två länder. Men risken, säger Jan Matthews, det är att Sudan faller tillbaka i krig. Om landet inte demokratiseras på det sätt som är tänkt med fredsavtalet. Vi uppmanar inte människor att ta till vapen igen, men det skulle definitivt hända om människor inte kan nå demokratin på något annat sätt. We are not saying that people should go back to war, but that would definitely happen. If demokracy does not prevail in the country, then people would think of minins to bring about demokracy. Men från regeringspartiet NCP-sida så tillbaka visas alla de här anklagelserna om förberett valfusk och förhållning av demokratiseringen. Anklagelser som skruvat upp det redan höga tonläget ytterligare. I december arresterades flera splm politiker i demonstrationer för bland annat ökad pressfrihet och ändrade vallagar. Demonstrationer som kallades olagliga och möttes med tårgas och batonger av säkerhetsstyrkorna. I bought coffee. Thank Men trots allt det här så är situationen idag ändå bättre än på länge enligt andra inom oppositionen. När Ibrahim Noggud som leder Sudans kommunistparti tar emot i partiets lokaler så börjar han med att visa porträtten av medlemmar som dödats under Sudans olika regimer. The uh, center photo is Abdul Khareg Mahdoud. Okay. The former general secretary of the party who has been uh, hanged by the Mary Mitten på porträttet på väggen i mötesrummet föreställer Abdelkhalid Magoub säger han generalsekreteraren som hängdes under Nimeris regim på 70-talet och till det bilden av en student som torterades till döds efter islamisternas kupp 1989. This Hassan also. A graduate has been Ibrahim Nogud själv har levt 25 år av sitt liv gömd undan olika regimer. De senaste fem åren, säger han, är faktiskt de första i partiets historia som vi inte fått våra medlemmar arresterade. Så därför vill jag inte underskatta de framsteg som gjorts på sistone. Vi har nu ett erkänt och lagligt kommunistparti med lokal mitt i stan och en slogan på fasaden. Något som länge var omöjligt i det islamistiska Sudan. Du har en legal communist party. with med the promissor the center of Khartoum with the slogan Och och förhoppningsvis så blir valen i april ett ytterligare steg mot ökad öppenhet i Sudan säger han men precis som Jan Matthews i SPLM så tvivlar Ibrahim Nugo på att regeringspartiet har förmågan att förändras i grunden eftersom de är skapade och formade utifrån enpartisystemet. It could be a good platform for more democratization but it will not change the nature of the National Congress. Why? Because it is born as one party, one party Däremot, säger han, så kan valet leda till att deras grepp om makten lättar något. Men det tillägger han snabbt hänger på att militären förstås inte tar över igen. För bomull och statskupper, där har de de produkter som Sudan producerar mest av allt. You know, Sudan är <laughs> so How is this one? Ja, det, det är Nice Center. Ah, okay. uh, it is uh, everything is going it and... Tillbaka till väljarregistreringen i Hilat Hammat och valobservatörerna som när de väl hittade fram, ändå var nöjda med hur registreringen gick till. Ja, it is good. It's okay. Ah, med back with other uh, uh, station. It is good. Men sammantaget så kan man inte säga att förutsättningarna i Sudan är så pass fria och rättvisa att valresultatet inte kommer att ifrågasättas. Vi anser Fouad Hikmat, sudanalytiker på International Crisis Group. Och den stora faran säger han är att alla partier nu driver sin egen agenda stenhårt utan att se till det gemensamma bästa. Hur Sudan ska räddas från att gå tillbaka till inbördeskrig. Everybody is going for their agenda. NCP wants to win at all costs by all means. SPLM jag är inte Istället vill president Bashis parti NCP vinna till varje pris och med vilka medel som helst säger han. Samtidigt ser SPLM valen som i första hand ett steg mot folkomröstningen nästa år. Och att skapa en plattform inför en eventuell delning av landet. At the moment, then everybody have got different... Om med tanke på hur militariserat hela Sudan är, hur splittrade partierna är och hur starka etniska motsättningar som redan finns så finns det en klar risk att valen i värsta fall leder till våldsamheter. Och blir det sådana våldsamheter att södra Sudans folkomröstning om självständighet äventyras, då är risken stor att Sudan återfaller i inbördeskrig. Men som det internationella samfundet verkar se i sig hadeckmat, så är även val under de här omständigheterna att ses som ett steg i rätt riktning. De säger att de är inte perfekta. De är inte perfekta. Men om vi låter valen ske. At least then the Sudanese people know that they exercised a very important uh, process. And uh, definitely in four years' time from now, uh, the, the, the elections will be better. Omvärldens resonemang går ut på att sudaneserna genom att rösta nu åtminstone deltar i en viktig process. Och nästa val om fyra år blir säkert bättre. Det sa Fouad Hikmat, sudananalytiker vid tankesmedjan International Crisis Group, sist i Magnus Belanders reportage. Och med mig här i studion har jag nu Marika Falen, ambassadör och sänderbud för Afrikas Horn och Mark Solter, programansvarig för demokrati och konflikthantering vid IDEA, internationella institutet för demokrati och valstöd här i Stockholm. Välkomna. Hur ser ni på utsikterna för att kunna genomföra i ett val med så många potentiella konflikter som Sudan? Marika Falen? Om vi tar Sudan så är det ett av de länder i sju länder på Afrika zon, som kommer att ha val inom, i närtid. Men det är också andra länder, Etiopien, Uganda, Kenya, Somalilandet, Chad, om man får nämna det som gränsar till Darfur. Det som händer i Sudan är ju särskilt viktigt och är sprunget ur det här fredsavtalet som Magnus Belander hänvisade till. Vad man måste ha minnet när det gäller Sudan är att de här valen som nu planerade att äga rum i mitten av april skulle ha ägt rum för två, två år tidigare och är en del av en sexårig fredsprocess där valen skulle lägga grunden till en möjlig nationell samling inför en folkomröstning om södra Sudan skulle bytas ut ur, ur Sudan som en som en samlad nation eller inte. Mm. Nu väger de alltså rum strax in eh, nio månader före folkomröstningen och dynamiken är en hel annan, helt annan, Hur långt har man kommit vad gäller en nationell samling har har det gjorts någonting i den riktningen? Eh, nej, det är ju så att det finns ett 70-80 tal partier som har registrerat sig för det här valet och det kommer att handla om i vilken utsträckning NCP kommer att lyckas att behålla makten eller inte. Det är ett väldigt komplicerat val också eftersom det är tolv olika röstsedlar– –som ska, som ska, som ska läggas av en, av en väljarkår som inte har någon erfarenhet på de senaste 25 åren av ett val. Så att den här komplicerade strukturen kommer att spela in. Men det handlar om att ändå ge en legitimitet åt en politisk process– vad man kan säga här är att den, det finns ju naturligtvis en stor misstänksamhet om det här kommer att gå rätt till. Och att en viss del av den existerade lagstiftningen kan användas för att hämma eh, då yttrandefrihet eller församlingsfrihet eller kampanjer av eh, mindre partier eller oppositionspartier. Men här har Afrikanska unionen under en bekis, eh, tidigare presidenten sydafrikas ledning lagt in eh, riktlinjer för hur valen ska gå till som så att säga, tar över valen och det är väldigt positivt. Mm. Mark Solter idéer är ju verksamt i Sudan, och vad är er insats för att kunna för att göra, eh, bidra till att valen kan genomföras på ett meningsfullt sätt så att det inte bara leder till ännu mer konflikter och motsättningar. Och jag skulle i första hand kanske inte överdriva vad vi kan egentligen bidra men till att, att, att, se till att valet blir en, en bra val. Men vad vi har försökt göra först och främst att stödja eller bygga kapaciteter för politiska partier just att kunna delta i en mer demokratisk process. Och jag tycker det som vi hörde i reportage om att att liksom partier har tendens nu i Sudan, det syns väldigt tydligt, att liksom driva deras eget program utan hänvisning till det som behövs i en demokratisk sammanhang. Det vill säga att liksom på något sätt komma överens eller förhandla eller med konsensusbildning. Så vi försöker liksom stödja den här tendensen. Men jag tycker en sak som, som är kanske viktig att betona i detta sammanhang, och det ligger väldigt ihop med vad som Marika sa alldeles nyss, är att jag tycker man ska förstå med den här valet i Sudan att egentligen den stora bilden är just det där med omröstning. Att liksom i um, fredsprocessen i Sudan, den här valet är bara ett steg i ett process. Och jag tycker det som är från en demokratisk synpunkt ska du verkligen ta på allvar är vad som kommer att hända om nu med om omröstning händer som är tänkt nästa år. Och man får ett oberoende Men är det dags att börja tänka Sudan? på det nu? Det, det scenariet har ju funnits med hela tiden. Det, det tycker jag faktiskt. Och frågan är, vi hörde i intervjun att liksom man tog det liksom för givet- att självständighet betyder demokrati. Och det är en fråga tycker jag för södra Sudan. Är det verkligen så att en oberoende sö södra Ryssland kommer att bli en demokrati. Och vi vet från andra länder som Kosovo annat, att få självständighet, få självständighet behöver inte betyda naturligtvis att man kommer till demokrati direkt. Och där borde man kanske ställa några frågor. Mm. Vi ska prata mer om det här med demokrati som, som möjlighet till försoning eller risk för ökad splittring i, i konfliktländer. För det är något som har sysselsatt också vår professor i ekonomi, Paul Collier, en lång tid. Han fick stor uppmärksamhet för sin bok The Bottom Billion för några år sedan om världens fattigaste och varför de sitter fast i fattigdomen. Hans uppföljare Wars, Guns and Votes handlar om demokratiprocesser som inte löser utan skapar nya konflikter i dessa länder. Paul Collier hävdar att det framförallt handlar om det internationella samfundets bekvämlighet. För i jakten på snabba framsteg tar man till val som mirakelkur. It's so convenient for us um because you can if if elections are the magic cure that's wonderful because you can hold elections anywhere you know um afghanistan in the, immediately after the uh, uh in, invasion uh, iraq immediately after the invasion no trouble you can hold elections They're events Val har kommit att bli evenemang, säger Paul Collier. Vi tror att vi kan gå in var som helst, som Irak och Afghanistan. Anordna val och vips är demokratin på plats. Så kan ett lands regering, även om den har kapat åt sig segern genom fusk, mutor eller tvång, betraktas som legitim av omvärlden trots att den inte är det i medborgarnas ögon. Det räcker inte med en demokratisk kuliss. det måste finnas ett innehåll en infrastruktur påpekar Kjoljer institutioner som kontrollerar regeringen och begränsar dess makt något som tar lång tid att utveckla och få på plats Det are no quick fixes in post conflict periods I mean in, on my analysis the, the whole of that first decade post conflict is pretty dangerous it's not a matter of just get over the first two years and then the society is safe det finns inga snabba lösningar. Hela det första decenniet efter en konflikt är en mycket farlig tid, säger Paul Collier. I sin forskning visar han att 40 av konflikter blossar upp på nytt inom tio år efter att de först avslutats. Och här kan val ofta vara en utlösande faktor. Året som föregår ett val visade sig ofta vara relativt säkert så länge de olika grupperna var upptagna med att försöka vinna valet. Men året efter valet trappades osäkerheten upp dramatiskt. Effekten av val har visat sig vara att de snarare ökar än minskar risken för våld– –säger ekonomiprofessorn Paul Collier, författare till boken Wars, Guns and Votes. Istället för att skapa vinnare och förlorare borde den centrala uppgiften– –under perioden efter en konflikt vara att övertyga motståndarna att dela makten– men detta kräver tid och tålamod något som det internationella samfundet saknar hävdar Collier. Well I think if we're honest the international community um treats elections as something that's very convenient for the international community because once we have a government which is elected honestly or not um we use that election as a milestone um first for withdrawing peacekeeping troops och också för att ge människa till regeringen. Ska man vara ärlig så är val en lösning som i första hand tillfredsställer det internationella samfundets behov, hävdar Paul Collier. Det erbjuder en tydlig milstolpe som ger länder med fredsstyrkor på plats argument för att kunna ta hem sina trupper. Och han nämner valet i Demokratiska republiken Kongo 2006 som exempel. Vi var så säkerhetsade av den här ideen att valet settle disputes and bring peace, that in the Democratic Republic of the Congo, which is neither democratic nor a republic, um, the election date was set for October the 29th, 2006, and the date set for the withdrawal of all international peacekeepers was the very next day, October the 30th. Valet i Kongo som Collier understryker varken är demokratiskt eller en republik skulle hållas den 29 oktober. Och dagen därpå, den 30, skulle de internationella fredsbevarande styrkorna börja dras tillbaka. Men kriget flammade upp på nytt och istället för att flygas ut flögs nya styrkor in i landet där FN idag har sin största styrka med 20 000 soldater och poliser. Paul Collier är en man som politiker och beslutsfattare världen över lyssnar på. Han har talat inför FNs generalförsamling och hållit seminarier på 10 Downing Street. Och på militärakademier i hans bok Obligatorisk läsning. Hans egen förhoppning är att han ska medverka till att göra världen lite säkrare. I bokens första rader konstaterar Paul Collier att hans då sjuårige son Daniel kan komma att få se slutet på krig under sin livstid men han riskerar också att dö i ett krig. And I don't want Daniel to be in that position. We can if we get policies right over the course of the next decade make that risk very much lower. Um so I'm writing to try and get people to advocate the sort of actions which will build a safer world. Med rätt politik kan vi minska faran för krig betydligt under det kommande decenniet, anser Paul Collier, som vill uppmana människor att trycka på för en säkrare värld. Men det finns också kritiker, till exempel de som inte sympatiserar med Colliers stöd för internationella militära interventioner för att hålla den riskfyllda perioden efter en konflikt under kontroll. Han ser också att det under en övergångsperiod kan finnas fördelar med en regering som inte är folkvald. A phase in which a post-conflict government isn't fully legitimate because it hasn't been elected may be no bad thing. That limited sense of legitimacy may also limit its abuse of power. Paul Collier tror att en regering vars legitimitet är begränsad också känner gränser för hur mycket den kan missbruka sin maktställning. En hållning som en del kritiker avfärdar som naiv, men Collier anser att det finns större faror med att hålla val för tidigt innan samhället är moget. A premature election can be quite damaging because um, it persuades the government that because it's legitimate, um, it can have i kraft av sin legitimitet blir en vald regering lätt maktfullkomlig och struntar i att upprätta de nödvändiga kontrollorgan som en demokrati behöver. En övergångsregering kan man lättare tygla genom att begränsa begränsade makt och inflytande hävdar Paul Collier. Det kan också gälla i samhällen som präglas av etnismotiverade motsättningar. I think if the society is ethnically polarized it's harder to make democracy work because votes tend to be statements of identity rather than judgments on the performance of the government. Det är svårt att få en demokrati att fungera när röster används för att manifestera en etnisk tillhörighet istället för att bedöma regeringens politik. Och att i sådana lägen ta till val i syfte att överbrygga motsättningar kan bli förödande, säger Collier. Han håller vissligen med om att världen har sett en spridning av demokrati de gångna två decennierna. Men i många fall handlar det inte om demokrati, democracy, utan Democracy, som han säger. Galna tillställningar som ska ge sken av demokrati fast den utgången redan är uppgjord på förhand. Uppvisningar vars främsta syfte är att behaga det internationella samfundet. Det är en utgång. Vem är den för? Vem är den utgång? Vem är den utgång? Vem är den utgång? Vi är den är för the, the, in the, the, the, the internationella community. Ja, det är vi som är publiken och betraktar den scen där demokratiföreställningarna utspelar sig, säger ekonomiprofessorn vid Oxford-universitetet Paul Collier, författare till boken Wars, Guns and Votes. Mark Salter, du som själv är en väldigt konkret del av det internationella samfundets demokratiarbete genom ditt arbete på Idea. Håller du med om att det finns en risk att omvärlden prackar på länder ett demokratiskt utan påverk innan det finns en gedigen demokratisk grund att stå på? Ja, helt och hållet. Och jag tycker att det finns mycket i Paul Körlis analys. Jag har läst mycket av honom och lyssnat igen. Jag tycker att han har många bra poäng. Um, men vad som är viktigt att liksom betona tycker jag att. Pratar vi här om att försöka fixa situation eller bara kritisera och peka på svagheter. Det är för att de svagheter i demokrati och demokratiseringsprocess som han nämnde är välkänt frågan är, vad ska vi göra mot det? Mm, vad ska vi göra? ja men det tycker jag att han kanske ger några trod till exempel att betona att förstå att demokratisering är en långsiktig process det är inte liksom Oscar Galen att liksom man kommer fram och här har vi val och hej nu är vi framme det har vi åtminstone kanske fattat nu ska man demokratisera det tar tid och det tycker jag är en väldigt viktig sak det det som han nämnde däremot med um att liksom, om jag förstår honom rätt med så militär ingripande där tycker jag kan vara lite problematiskt inte minst för att jag tycker att efter Irak och Afghanistan och välvis Rwanda utrymme för det internationella samfundet att tycka att de kan bara ingripa när saker och inte fungerar är ganska begränsad och det tycker jag man ska diskutera lite vidare. Mm. Marika Fallen, hur, vad kan internationella samfundet göra? Du har ju erfarenhet av många svårlösta konflikter. Somalia är ett land som är, ligger på ditt bord. Vad va, va bör man göra? Nu har vi har hört vad man inte bör göra av Paul Collier. Ja, för det första så ska man ju inte bara begränsa sig till att titta på just själva eh, election-event som, som Pokolje säger- utan hur förbereds ett val? Och det handlar inte bara om de som kommer att delta i valet genom kandidater och politiska partier- utan han också om valmanskåren. Det, en, det krävs en, en väljarutbildning och det krävs också en medvetenhet om människors eh, rättigheter. Både att ha avvikande åsikter och att eh, samlas för att eh, bilda partier eller, eller andra allianser. Eh, sen så eh, finns det ju en tendens att man tittar på eh, maktallianser, alltså redan etablerade eh, Politiska konstellationer, till exempel Sudan nämndes då NCP och SPLM i södra Sudan. Man, man bör också eh, visa större eh, eller uppmuntra deltagande från civilsamhället grupper som, som inte deltar i den här organiserade eh, makteliten. Och hur, får man, hur förmår man dem att släppa ifrån sig en del av makten? Det har ju blivit det är närmast totalitära stater och de kontrollerar eh, samhället på så många olika nivåer. Det är ju inte genom den här militära interventionen som, som Paul Collier eh, nämner– –utan det är genom att nagelfara eh, dels fredsavtal, dels de, eh, den, de lagstiftning som fredsavtal ger upphov till– –och dels att inte lagar, till exempel säkerhetslagstiftning– eh, undantagslagar eller liknande kan användas för att favorisera det sittande regeringspartiet till exempel. Som jag nämnde så har man då utifrån, framförallt här i, från Afrikanska unionens sida, eh, tagit fram riktlinjer i, för Sudan som, som säger att undantagslagar får inte användas. Och Det är särskilt till en på Darfur för att... Eh, införa villkor som förhindrar människor att ut, uttrycka avvikande mening. Så att det finns ett positivt engagemang och möjligheter med en internationell eh, övervakning- och deltagande och engagemang i de här processerna. Mm. Ibland får man känsla av att det här med försoning och demokratisering- eh, riskerar att hamna i konflikt med varandra just för- den här tendensen att polarisera och försöka gripa makten till varje pris som också nämns i inslaget tidigare här från Sudan. Hur får man ihop det här med försoning och demokratisering? Det är inte lätt det tycker jag. Man ska inte låtsas att det här blir en enkel process. Men jag tycker vad man kan verkligen påstå är att demokratiska processer och demokratiska institutioner när de blir ju rätt konceptualiserade liksom, och, och användade är faktiskt ett medel till att liksom införa en um, försoningsprocess. Och jag tittar alltid tillbaka själv kanske som britt till Nordirland- för det har man sett hur över en lång period- med många politiska svårigheter- man använde de dåvarande demokratiska institutionerna- det vill säga riksdagen, lagstiftning där, för att se till att förflyttningens uh, betydelse för, för nu för tiden- blir verkligen betraktad på ett politiskt sätt- Mm. Vi ska nu förflytta oss till Afghanistan. Det är ju ett land som har nämnts här några gånger. Det finns anledning att tala om i de här sammanhangen. För presidentvalet som hölls där förra sommaren var ju ett val som snarare skapade problem än löste problemen. Förtroendet för president Karzai hade urholkats både hos befolkningen som såg på hur de gamla krigsherrarna i Karzais regering kunde berika sig vid maktens grytor och också hos de internationella aktörerna på plats och var frustrerade över regeringens oförmåga att regera landet. Men att pressa fram valet kom snarare att slå tillbaka mot internationella samfundet. Eller som Paul Collier uttryckte när jag talade med honom, vi har verkligen målat in oss i ett hörn. Vi tvingade fram en process som bara avslöjade bristen på legitimitet hos regeringen. Efter månader av dividerande om valresultatet kunde Karsaj återinträda på sin post innan valet ens hade fullföljts. Den andra valomgången som skulle ha hållits mellan honom och huvudmotståndaren Abdullah Abdullah ställdes in med kort varsel. Det omfattande valfusket som visligen inte bara Karzaj gjort sig skyldig till gjorde att man egentligen inte vet vem som vann valet. En som följde valkampanjen på nära håll är den brittiska dokumentärfilmen Martin Herring som just nu lägger sista handen vid sin senaste film Vote Afghanistan som har premiär i London om en månad. Han och kollegan Havana Marking som hyllats för filmen Afghan Star följde tre av presidentkandidaterna under två hektiska kampanjveckor. Förväntningarna hos de människor Herring och hans team träffade var höga. Här har människor väntat sen klockan sex på morgonen, säger Abdullah Abdullah på kampanjturné. Hamid Kharsais svåraste utmanare och av många betraktat som den rättmätiga vinnaren av presidentvalet. Martin Herring berättar om ett av de mest rörande mötena under filmarbetet när ett resande teatersällskap spelar upp scener för att visa människor hur det går till när man ska rösta. There's a bit in it where they say you need to dip your hand in the ink and press your finger onto the paper and even women can do this and there's a huge round of applause from the audience as they suddenly realize that there, there is something new afoot and there was a new feeling of empowerment, and entitlement that people had. Väldiga applåder bröt ut när skådespelarna visade att också kvinnor får rösta, berättar Martin Herring. Människor upplevde att något nytt var på gång, en känsla av berättigande och makt över sina liv. Men för många blev inte om det de hade hoppats på. Martin Herring berättar om en typisk afghansk medelklassfamilj som de följde. Pappa kemist, mamma rektor och tre döttrar varav två hade rösträttsåldern inne. För den ena var det självklart att rösta medan den andra avfärdade valet som ett spektakel iscensatt av väst men när det kom till kritan kunde ingen av dem rösta Violence erupts in their own street and they can't get out of the house. They turn on the television and they find that the ink supplied by the Western Company for people to dip their fingers in and make the vote is so useless that it's able, you're able to wash it off with a bottle of household bleach and then go and vote again. There are scenes on the television of ballot boxes being stuffed on behalf of the incumbent president and uh, they look on that in dismay. Västs förespeglingar om fria val blev till tomma ord på valdagen när strider bröt ut utanför deras hem och de inte kunde komma ut. Istället blev de sittande framför tvn och såg rapporter om hur bläcket som skulle förhindra människor att rösta flera gånger enkelt tvättades bort och valurnor som fylldes med falska röstsedlar. Så förbyttes förhoppningarna i förfäran, vilket ytterligare förstärktes av de internationella representanternas överdrivna hyllningar av det påstått framgångsrika valet. It was very, very overconfident and I think arrogant of a lot of the West and the UN Afghan mission to come out and be so celebratory about the success because it wasn't a great success and there were huge problems of fraud and violence. Att kalla det utbredda valfusket och våldet som hindrade människor från att rösta för en stor succé är bara arrogant, säger dokumentärfilmen Martin Herring. Och han tror att den attityden inte bara skadar afghanernas tilltro till demokrati, att blunda för problemen undergräver också själva den demokratiska processen, anser han. I think it was the rapidity with which they did that, and I think that to uh, to try to rush the result through, to try to ignore the amount of violence and um, you know play down the amount of fraud when there was massive fraud all over the country, that definitely does undermine it. En heder sjunger en klag om hur dyrt det har blivit för en fattig boende i Afghanistan. Innan dess dokumentärfilmar Martin Herring som har gjort filmen Vote Afghanistan- Ja, utgången, försatte, utgången av valet i Afghanistan försatte de internationella aktörerna i ett svårt läge. För efter att ha pressat på för att få till stånd ett val så fick man ett resultat som snarare undergrävde förtroendet för såväl valet som de inblandade aktörerna. Finns det en risk för att förtroendet för demokratin som så undergrävs i ett sånt här läge, Marika Fallén? Ja, därför är det så viktigt att eh, i valsituationer går in väldigt tidigt i processen- och inte bara ser som röstningstillfället. Som, eh, alltså att, att det är valobservatörer- i samband med själva valet som är viktigt. Och det är lika viktigt att följa upp valet. Därför att vad vi ser är ju konflikt i anslutning- till att valresultatet ifrågasätts. Det har vi sett i... Etiopien har vi sett i Kenia eh, och det kan vi kanske också komma att se i Sudan. Och, eh, I det läget så eh, misstänkliggörs inte bara processen utan också statsmakten som eh, skyddsaktör för folks intressen. Och det, eh, är eh, liksom en eroderande faktor i nationalstaten nästan. Mm. Och Paul Collier har ju eh, tillägnat sin bok en kenian som har gjort eh, fantastiska insatser för att avslöja korruption. Och det är också en, alltså, de ekonomiska faktorerna som eh, smyger in i valprocesser är, är oerhört viktigt att också följa på ett noggrant sätt. Ja, det handlar om John eh, Gritongo som sen själv var tvungen att gå i landsflykt på grund av de hot han utsattes för. Tänk på det här med val som eh, inte får den utgång- som man hoppas på. Det är, man kan ju lätt dra paralleller till Gaza- där västvärlden också konfronterades med ett valresultat- som man inte ville ha, även om man, vad gällde det valet- ju har erkänt att det var både korrekt och väl genomfört. Men vad får det för konsekvenser för, för er som jobbar med- att sprida demokrati, Mark Solter, när, när man sitter med sån här- komplicerat resultat i knät. Ja, jag tror att det har, har tunga konsekvenser. Jag, menar, jag tänkte nu man kan dra en parallell med hur till exempel krig, så kallad war on terrorism påverkade förtroende för demokrati. Om demokrati börjar anknipas med militär ingrepp och liksom påtvingad politisk reform istället för en, en national process. Det försvagar liksom förtroende för demokrati. Och Jag tror jag samma sa, på, på ett parallellt sätt jämförbara sätt i Afghanistan, just det där man liksom inför ett val. Och egentligen för politiska, um, för, av internationella intresse, det var inte för att liksom, få till en legitimitet för regering i Afghanistan. Det var för att det internationella samfundet kunde visa att de har gjort sitt. Så att säga. Och det, det, det, därför tycker jag att vi har en viktigt uppdrag framför oss. Så det är någonting som idéer tar som en viktig grej för oss under kommande tiden, är att försöka återbygga Liksom legitimitet av valprocesser. Hur ska vi se till att i framtiden om det internationella samfundet går in i ett land och tar ansvar på något sätt för val, att se till att det blir process som är godkänt som är legitimitet framför folket. Och som har inte den här politiska låtsasaspekten. Och det är en utmaning, men det ska vi göra. Och jag tycker först och främst vi ska göra ge ge det genom att betona viktigheten att skapa en professionalism bland val, menar, de som sysslar med val. Och liksom ta på allvar det att det ska vara national ansvarighet att se till en val händer. Den internationella ingripande kanske behövs i ett tillfälligt perspektiv på längre sikt. Ett val ska vara något som ett land själv styr och tar um, kontroll över. Mm. En person som nära studerat grunderna för hur våldsamma konflikter uppstår och hur dessa konflikter kan lösas och stabiliseras är en annan ekonomiprofessor vid Oxford University, nämligen Francis Stewart. Tillsammans med sin forskargrupp har hon gjort fältstudier och jämfört statistik från länder med liknande interna motsättningar i form av olika etniciteter och religioner. Och det intressanta är att dessa länder många gånger har helt olika situation, med. Men grupperna i vissa länder har lyckats leva relativt fredligt sida vid sida som i Ghana. Har andra drabbats hårt av långvariga blodiga strider som i Nigeria? Hur kommer det sig? Enligt Francis Stewart så är den avgörande om det finns stora ojämlikheter mellan de olika grupperna i ett land eller inte. Och när konfliktsreporter Robin Olin träffade Stewart på Sverigebesök så kritiserade hon den typ av majoritetsdemokrati som väst ofta vill införa i konfliktdrabbade länder. Sådana system missar helt enkelt den grundläggande förutsättningen för att konflikter uppstår, menar hon. Det there kakor på den här sidan, men inte på den här Och du var komma över till den här sidan. Du inte, men du Professor Francis Stewart kan... försöker få publiken- att tänka sig in i känslan av att rakt igenom rummet- går en delning. De studenter, professorer och andra som tagit sig- till Nordiska Afrika-institutet i Uppsala den här eftermiddagen- och satt sig på den vänstra sidan- har nu fri tillgång till tårta- men vi som sitter på den högra sidan får ingen. Det kan verka banalt, men när jag får prata med Francis Stewart efter föreläsningen menar hon att det är just den här aspekten, ojämlikhet mellan grupper som ofta glöms bort när väst försöker ingripa i konflikter och få andra länder att införa demokrati. I think democracy is one of the things the West really presses countries to have. And again, it's a very unconstrained democracy. That's the sad thing. So you say in Iraq, they, they say you've got democracy. Well, that's fine. You're okay. Or Afghanistan. But the way our Western democracies operate, they are not inclusive, basically, as, as we all know. One party wins and the other party loses. Och om länder som Irak eller Afghanistan bara inför demokrati så tror vi att allt är bra, säger Stuart. Men den västerländska modellen för demokrati som vi exporterar- är inte det minsta inkluderande. Som vi alla vet, en grupp vinner och en grupp förlorar. Och i ett konfliktdrabbat multietniskt samhälle innebär det- att den etniska eller religiösa grupp som är störst alltid kommer att vinna. Francis Stewart kallar det för «horizontal inequalities». Horisontella ojämlikheter, alltså att en viss grupp som hålls samman av till exempel etnicitet eller religion har mycket mindre möjligheter i ett samhälle än en annan grupp. Och då finns förutsättningarna för en våldsam konflikt. Du har etnisk religiös violence med hundreds dead i central Nigeria. Nej, no, no water, no elektricitet. No, no. Allt är paralysat i Nigeria. Du vill se varför? I Nigeria har sedan januari flera blodiga massakrer ägt Kristna och muslimer som dessutom tillhör olika etniska grupper har attackerat varandra med jämna mellanrum de senaste åren och tusentals människor har dött. Enligt Stuart beror det fortsatta våldet inte på att man har olika religion eller etnicitet. Utan just på ojämlikheten i landet där den muslimska gruppen i norr är betydligt fattigare. För trots att vi globalt ser en ökning av det som beskrivs som etnisk våld så är det inget problem i sig att folk tillhör olika grupper hävdar om. I think that's a very populist sort of vision that groups just fight each other because they're different and it's really completely nonsense because um there are so many groups who live together without fighting each other. Det är nonsens att olika grupper inte kan leva tillsammans menar Stuart av alla etniska eller religiösa konflikter som potentiellt skulle kunna uppstå i världen är det mindre än 0,01 procent av grupperna som faktiskt är i konflikt. Att vi är olika har olika religion eller hudfärg skapar inga konflikter. Men om en grupp har ekonomiska, politiska eller sociala fördelar jämt emot en andra då är risken stor att spänningar uppstår. Och det är faktiskt inte, som man kanske skulle kunna tro, den fattiga gruppen som oftast står till våld, utan tvärtom den rika. If one group is very privileged in both politics and economics, they can find the poorer groups potentially threatening. And I think the Sudanese situation is rather like that, that they're trying to suppress groups which they think might potentially offer some threat to them. Om en grupp är väldigt privilegierad kan den uppfatta den fattigare gruppen som ett hot och försöka förtrycka den. Det är det som händer i Sudan, påpekar Stewart. Och det är därför som det är ett konfliktdrabbat multietniskt land behövs en annan sorts demokrati, säger hon. Så so what du need is a situation in which you have a democracy and people are elekta and can be thrown out democratically, but the end result is one of much more shared power. Vad som behövs är ett demokratiskt system med val. Men att slutresultatet ändå är att makten delas mellan grupperna, säger Francis Stewart. Innan föreläsningen har Francis Stewart varit på svenska UD och pratat. Hon försöker sprida budskapet, som hon säger. Att vi ska motarbeta ojämlikhet mellan grupper för att undvika konflikter överallt. Tänker du någonsin själv på vilken grupp du tillhör, frågar jag Oxford-professorn. Ja, yeah, i definitely do. And I'm duwish, I'm so I belong to the Duwish group, I guess, but you know, I'm a variant of it, a rather liberal variant of it, very kritical of, of Israel's policy and så so on. Det visar sig vara en relevant fråga. Hon är ju dinna hon markerar att hon tillhör de mer liberala och israelkritiska men visst är hennes bakgrund en drivkraft säger hon I one of the things this research is like so people but Jews is trying to understand the Hitler thing motivation research, Och försöka förstå vad som hände under Hitler. Är en slags motivation för min forskning, säger Francis Stewart. Hon letar hela tiden efter grupper som är eftersatta och inte bara i konfliktdrabbade områden. Nej, det finns idag en global horisontell ojämlikhet, menar hon, mellan muslimer och icke-muslimer. What you find is that in every country where Muslims are not in a majority, They are the deprived group. They're relatively deprived in every European country I've looked at on both economic and political aspects. They're relatively deprived in every single one of the African countries where they form a quite large proportion but always the poorer proportion. The same is true in India and so on. Muslimer är eftersatta i alla länder- där de inte är i majoritet, säger Francis Stewart. I Europa, liksom Afrika och Indien- är muslimer både ekonomiskt och politiskt diskriminerade. Och dessutom uppfyller de det andra kriteriet- för att en konflikt mellan grupper ska kunna uppstå. Muslimer identifierar sig också världen över- till stor del som en grupp, säger Stewart. Men återigen, det är inte muslimerna- den svagare eftersatta gruppen som går till attack menar hon utan vi de privilegierade demokratierna i väst som känner oss hotade Jag we suspect the elite rather than the deprived as being the responsible for the aggression at the moment yeah you have these incidents of terrorism but who is fighting it's us invading iraq det is it islam who's the aggressor it's us in afghanistan Nej, jag tror att vi är Är det islam som är angriparen eller är det vi som invaderar Irak och Afghanistan? Frågar Francis Stewart retoriskt som alltså är kritisk både till hur västdemokratierna agerar mot dessa länder- men också hur demokratin som sån fungerar när den väl är införd där. Reporter var Robin Olin. Marika Fallén eh, vid UD, vad är din kommentar till Vad är din kommentar till Francis Stewart? Det första är ojämlikhet eller marginalisering av vissa grupper i samhället. Ett resultat av maktutövning. För det andra så håller jag med henne om att vi inte får förenkla de, den att det är etniska motsättningar primärt som det rör sig om. Och den förenklingen har präglat en del av synen på konflikten i Darfur till exempel. Det tredje är att... Makt också handlar om ekonomi. Och I inslaget tidigare så nämndes att när det gäller Sudan så är det nu regeringsbärande styrande partiet i kontroll över hela statsapparaten, över ekonomin, bankväsendet, säkerhetssektorn och så vidare. Skulle det bli en politisk förändring i, i, på, på presidentposten till exempel så kommer det att bli svårt att genomföra en annan politik. Så att... Eh, det är en illustration över hur svårt det kan vara då att eh, hantera den här ojämlikheten. En annan faktor gäller just maktdelning. Om det ska vara eh, ett, en ingrediens från början i valprocessen och eh, Och Det kan det vara genom att man bestämmer att maktdelningen mellan en president och premiärminister mellan, så att säga, eh, ska det vara en exekutiv alena rådande president eller ska det vara en, en, en maktdelning mellan regeringsmakten och statschefen. Och här ser vi ju att det har förts in som resonemang i Kenya till exempel i en eftervalslösning- Mm. Det Men hur, hur, hur lyckat har det varit där? och Jag tänker också på Zimbabwe. Där har det ju snarare ham, eh, lo, blivit ett låst läge. Eh, Mark Salter, vad, vad säger du om det här med, med maktdelningen? Är det en väg framåt eller kan det begränsa jag, ty jag tycker maktdelning är en absolut grundviktig aspekt av demokrati. En sak, jag tycker mycket i vad Francis Tjurts har är väldigt bra och jag uppskattar särskilt den här betoning på utanförskap som en, en demokratisk utmaning där. Som finns hos oss lika mycket hos oss i västvärlden, lika mycket kanske som i andra länder. Men, maktför, men maktfördelning, är, det är ingen magisk lösning, men det kan vara ett steg framåt. Det tycker jag igen Nordirland som ett exempel visar väldigt tydligt detta. Bortsett från makt, hur stark eller svag olika grupper. Framtiden man är tillsammans i ett land. Vi ser det i Sri Lanka nu. Det finns ingen annat sätt att, att hantera framtiden. Och där Så... har man ju helt och hållet nu lagt beslag på makten och inte bjuder in... Precis. På och det är därför tycker jag att konflikten man kan se framför sig en, en, en perspektiv i Sri Lanka som är faktiskt ganska dystert. Mm. Vad har du för... Eller, jag menar, för nu har vi haft ett val där i Sri Lanka, presidentval där president Rajapakse, som betraktas som seger, har liksom totalt struntat i att ta in Tamils liksom, intresse. Och det, och det, det är ingen bra för framtiden, tycker jag. Tack Mark Salter, programansvarig för demokrati och konflikthantering vid IDEA. Och tack också Marika Falen, ambassadör och sänderbud för Afrikas horn. Konflikt är slut för idag men på webben hittar ni mer om dagens ämne och våra tidigare program sr.se-b1-konflikt. Producent idag var Ira Malik och Ivar Ekman, tekniker Håkan Sjöqvist och jag heter Daniela Markvart.